نشئ دانو درجي بسم الله الرحمن الرحيم و بعض المحققين غرض دي ماتن رحمة الله عليه نا غرض شارح رحمت الله عليه تعالی كده شرحنا تر اخر درس پوري مختصر ثلور خبر دي اول غرض اغا ذکر کوي يو بلا توجي لپاره د کلام مذکوره په قول د بعض محققینو سره دویم د ذکر کوي تمهيد لپاره د رستني متن دریم ذکر کوي دریم د ذکر کوي چې دغه خلاف په ما بیند احناف او شوافي اوکي خلاف لفظي دا نزای لفظي دا تاین دي خلاب خلاف کوي څلرم ذکر کوي وضاحت د کلام د ماته نه حاصل دا دا چې محکمه کوي لې وڅې استثنا ایمان کې جایز اډاو کنا نو 1500 کی ذکر کړیو چې کده دې څلو روزه هاتو لوجن او دی دی دا پروا نه لري او کده شک او دی تردید دی وجنه نو استثنا پیمان کې نه جا استثنا ایمان کې بیا صحیح نه ده بعضي محققینه ایغوې خبره دا ذکر کړي دا چې اصل دی ایمان د پاره دوه شرایط دي یو دا دا چې هغه حقیقت دی ایمان وی په کې استثنا صحیح نه ده او یو داړه چې له ایمان نه ایمانې کامل منجی واخلې اغه ایمان چې هغه کامل وي سړی ته نجات ورکون کوي نو وسړی وي انا مؤمن ان شاء الله مراده ترنا ایمانې کامل منجی وي نو دغه ایمان چې هغه به ماته نجات راکوي او کنه د ماو دफारب اغه د عذاب اله نه د اخلاص سبب وي او کنه نو دا حواله دا مشیت د باری تعالی تا. نو کچېرته ان شاء الله په اعتبار د حقیقت دی من سره یې دانه د صحیح او ک په اعتبار د اغا فر کامل منجه یې سره یې خني د بیا سیده دویمه خبره دا سو بعضی اشعره او دا, دا رسته کلام څخه متن رحمت الله لیلی کله داوی د دا غرض د متن اغل د نه رد په اشعره وبند اشعره او خبره دا ذکر کړه ده شایره خبره دا ذکر کړي دا چې ان شاء الله مطلقاً د هر جایز ده ولې وي دیو جناس اصل کې اعتبار خاتمه لره ده او خاتمه مستوره ده هغه معلومیږي چې په ایمان باندې بوي او که په کفر باندې بوي ل دوی وجنا اشعاری ایت سعیده او نکبختبه هغه چاته ویل کیږي چې دیغه خاتمه په ایمان باندې راغلی وی اگر کټوله زمانه په کفر کې تیر شوی وي شقیا او بدبخت به هغه څوک وي چې دیغه خاتمه په کفر باندې راغلی وی بیا کټول عمر په تو عادت او عبادتو کې وي تیر شوی نو ل دوی وجنا ان شاء الله مطلقن د هر چا لپاره جایزه ده زکات چې د سعادت او ایمان او کوفر اغاثه یا اعتبار د خاتمه سره ده او خواتم خودي مستور اغه خو یقینا چاته معلوم ندي نو لدې وجنا ک ان هر چا ویلې نو دا به پروانه کی دایراغه ماتن رحمت الله علی په دې بنديره دوک حاصل دی ردی داتا سنا صاحب اصل کې مغایو چه زاری بیلیکيږي اغه چاله راته اغه سره اغه سره د غذر به مبدا قائموي مؤمن به ویلې کیږي اغه چاله راته لغه سره اغه قیام دې ایمان راغلي وي کافر بو ویل کیږي هغه چاته چې لېغه سرا قیام دې کوفر راغلي وي سعید بو ویل کیږي هغه چا لراسه لېغه سرا سعادت قائم وي شقي بو ویل کیږي هغه چا لراسه هغه سرا شقاوت قائم وي دا مطلب نه دا سید بو وسه هغه کنهک بخته دغان نیکواله سعادت ور قائم وي نو دې بو سعید نه بلکېږي بلکې مجبور ثغورو شکل د مرسي بیا ب مګه د تیار چې انه سعیدنا یا انه یا یو سلای دا لیغ سره ایمان قایم دا مگدان ورته ایو تی انهو مؤمنون و انهو کافرون نو دیو جنا دا خبر سینا دا زکا یو سلای دا سوی تی آغا پا حیات کی سعید وی رست دیغ دی پارا شقاوت لاحکسی یو سلای شقی وی رست دیغ دی پارا سعادت لاحکسی نو دی دیو جنا تی کلا سعید قد یشقی وشقی و قد یسعید نو دا خبره نو دا خبرات سعادت او شقاوت ایمان او کفر هغه په اعتبار دی اخر سره دا خبره سې نه ده بلکې حالان هم دې تصایید ویل کیږي حالان هم دې تاغه شقي ویل کیږي حالان هم دې مؤمن او کافر ویل کیږي دا قول د شاعرو د صحیح خبره نه ده په و په دې کته یي چې په دې باندې خو بیا سوال چې کله په سعادت او شقاوت کې د سعادت د لري فارچای کړی وو الله تعالی دا اسع... نو دا تغیر څه کله په صحادت کې راغی نو دا به مبذی وی هغه تغیر لره په اسعاد او په عشق کې حالانکه اسعا اسعاد او عشقہ دا صفت دی باری تعالی ده کنه نو په ذات دی باری تعالی او په صفات دی الله تعالی کې تغیر نراځي اول دې کلام نه معلومه شولا چې تاویل چې وسعيد قد یشقیا والشقی قد يسعیدا نو دا هغه مستزیم د تغیر لره په صفت دی باری کې حالانکه تغیر اماره د حدوث ده لدیما غزا دی bari taala او صفات دی bari taala دواړه منزه دي تاسې خبره پوښه دي راغله ديني جواب وکماتئ اغه ایته نا صاحب اصل خبره دا ده چې موږ تغیر په سعادت شقاوت شکاوت باندې ده سعادت شقاوت د فعال اختیاري دی بندگانو ده نو اسعاد وشکا خو موږ نه ذکر کړی چې اغه صفات دی bari taala ده خبره د موږه اغه صفات دی مکلف کده په فعل دی مکلف کده چې هغه سعادت او شقاوت ده خبره دی موږ ها په دی مکلف کده چې هغه سعادت او شقاوت ده په فعل دی واجب سبحانه هو کې نه ده نو له هغه د اشکار او یات راز نواری دي باقي خبره دا سو دویم غرض د شارح مګو تاسې درې مو ویلې چې هغه ته اندی نزا کوي نو د یای ته اصل کې دغه نزا بین الفریقین اغه نزا ده ځکه مګل چې دا خبره کوو چې دغه سعادت او ثابت دا شقاوت او ثابت دا ایمان او کفر ثابت دا دا په اعتبار نفسي حاصل دي د ایمانا سره چې معنا سعادت کې موجود ده معنا د ایمان کې موجود ده پاتشو هغه ما مترتب علیه دي چې نجاب ده او یا ثمرات مطلوبات دي دغه معنا چې اوس په الحالستا هغه یقینن مستوره ده نو اشایره او دی چې د دې دی یای هغه په اعتبار د سمراتو او د نتیجې سره او موږ چې یایو چې نه په الحال د ته مؤمن ویل دا په اعتبار د حصول دی هغه اصلي معنا سره نوبینا ان علی ذالیکا خبره د دوه یو رنګ نه خلاف سره ستنه نو کچیرته نفسه حصول دی معنا اخلي و سعاده ته موجوده شکاوت ته موجوده ایمانم موجوده کفرم موجوده او کچرت په یاتی بار دي سمراته مطلوبه او د مایه ترتب عليه او په یاتی بار نتیجې سره اخلي چې دغه دغه ایمان منجيده وکنه نو دا بیا یقینن هغه مستور دا دی په بار سره ان ویل الله لکه ګوره هغه کول دی بعض محققین ذکر سکنه نو بنا انو على ذالکہ دواړه خبرې سیدي څوک سیای په الحال معنا حاصله ده لکه احناف دام سیدا او شوافیه منی او شواتی اسی ایت ایمان منجی نه ده یقینا د دې سره کې انشاء ویل الله باسه د احنا په منی نو نزا دې په مابین کې لسر ستنه په دې په یوه سره ماتین رحمت الله علی و بلا مساله ذکر کی د یایت پرالېګلو د پیغمبرانو کې د الله رب العزت یو حکمت موجوده د دې کلام وضاحت کی چې دا کلام ماتین رحمت الله علی سره فارو ویل وي دا کلام اغامت رحمت الله علیه لپاره دې رب ذکر کړل دی په سمنیه ابراهیمه باندې سمنیه ابراهیمه ای اغه ای چې د ممتنی سالت ممتنیا ده د الله لاره طرف نه یو شو پیغمبر نه د ګرځیدل ولي به زکات دی الله لاره طرف نه پیغمبر ګرځي اغه په دې سبب سراسي وحی او قاصد راوړي نو دغه قاصد چې وا اغه په وحی باندې راتلل کین پیغمبر کې خو واجب او ضروری ده ده چې اغه دی ولې دلیسي پیغمبر کې واجب او ضروری دادات هغه دی ولید دلیسی نو اوس دغه قاصد چې هغه کله تا د اهل سنت چې هغه له قبلي دي سندا ملکونه ده نو دغه قبلي د مادياتونه نه ده له قبلي د مجرداتونه ده نو د داخلي دلکی نه نو چې کله نوري دلکی نو له هازه د قاصد نسی دلی چې قاصد پیدا نه سه په مابين دی الله د دینسان کې نو دی پیغمبر لکه منسه خو معلومه ده چې دغه آګه رسالت ده، اده دوهلې چنا رالېګل دی پیغمبرانو ثابت دی او پدې کې یو حکمت او مصلحت ده الله تعالی دغه پیغمبران انسانانو ته رالېګل دي نو دې پایده او حکمت بیانې ورسته وو اوس خبره ده چې کته دا خبره کوي چې دغه قصیده اګه القبلي دي څنګه ده مګای دغه القبلي دي مجرداتونه ده کته چې مجردات خولی لدل کېږي نه مګا یو د مفوضي قدرت د بارې تعالی ته نو د الله تعالی قدرت په دې بنددا چې رویددې واقعې ده قدرت الله رویددې واقعې ده په قدرت الله د الله په قدرت سره الله تعالی چې طاقت پیدا کی اغه یو ویني او, وی او چې طاقت پیدا نه کی اغه نه ویني مګو تاسو نو، وینو انبيیاء علیه السلام په دغه قاصدان لدل په و پیدلې نو د نلیدو د موږ نه قاصد لره اګه نو لیدل دی انبيیاء علیه السلام نو ثابت دي و فوائد له نو چیکه لا کاسیل ثابت نو معلومه ده د رسالتم ثابت ده نو ده غ رسالته هغه کی حکمت او faide موجود دي faide سدي نو دی بویا مبشرینا ومنذرین نو صدور خبر یو ځین کی اون کناستې یوی د مخکنی کلام لپاره توجیه په وله د بعضی محققینو سره وکړه دویم ولمنه نو کله سره هغه تمهید متن تکي خود چې دغه متن سره دي اشاهره خبر راټکړی ده او دریم په ل اول لا خلاف سره تا نزا او کچ د نزال لفظینه تعبیر کې سره مختلف دي خبره د دواره یو ده او چه اول ما نه راخسته په تعبیر کې چه دویمه او دریم سره ما خبره دادم چو زه حد کلام د ماتن کې چې وفی ارسال رسول چې لیکلې غرض لدن رد یو بل فرقی ده چې هغه براهما او شمنیه دي چې هغه منکر دي ل رسالت دې رسولانو نه او یی چې رسالت دې رسولانو ممتنیا ده زهه بعض محقی ن حک دا ځې محقیقی نو د خبرې للا چې حاصلله بنده حقیقت دی تصدق ده الله زي به ی خ جوانکوفرو چې پهغ سره دی کوفر نو لکن تصدق پ ننفسېقابلونه هغه قابل د ل پاه دی شي د تو د حصول حو تصدق کامل حصل د هغه تصد چې کامیلو منجد مشار له چېغت شارهغلی دا پهې کوول دله سره او لایک ملمومنونه هاک دا ح ممناندي له هم در جاتون ان به ما دوی د پاره م پ دب د دو, دو بند. اغه فیرته ورزګی کریم ده انما هو ابي مشيۃ الله تعالی ده بمشیت الله تعالی کی دی ولما نقل ا هر کله چې بعضی اشعاره دا خبر انه سیح انه یسح چې سید دا خبره چې سړی او یا نما مؤمنون ان شاء الله لو وجد ابنانا په دې خبره باندې چې اعتبار په ایمان او په کوپر او په سعادت او شکاوت کې اغه خاتمه لره ده تر دې فوري چې مؤمن سعیده اغه بوی من و ان كانت له اگر کټول عمره په تیر سوی وي بدبخت به اغه وي وقفر بندرس انا اعوذ بالله نعوذ بالله منها وان كانت لعمره اگر که طول عمره په تصدیق او ته د تر سوې علامه او اشاره الیه لک دې ته اشاره راغله د دې قول د الله سره په حق د ابلیس کې وکانا من الكافرین د مخکنه د کافرانو نو یا لک نبی کریم علیه السلام لدیا سعید من نکبخت اغه شړایدا سعید فی بطن امه اشاره نکبخت سوې په خېټه د مور کې وشقی ومن شقی فی بطن امه اشاره الی بتل ذلک د دې خبره په چنا واسای دو قدیش خیه فساید کيم تغيير راضي کله کله بدبخت سي به ان يرتد چدي مرتد وګرځي رستې ایمان نه وذو بالله من ذلك او شقيقتي صادو به ان يومنا چدي ایمان را وړي رستې کفر نه او تغيير يكون على سعادته نو دغه تغيير سره پس په سعادت او شقاوت بنددان په یصادو ايشکا بند او هما من صفات الله تعالی دال صفات دي الله تعالی نه دي لمان لسعاده لديه وجنسي سعاده لکې کې تکوین دي سعادت سو تکوین دي سعادت لرايش ویلیکي کې ګټه کوینډیشه قوتلره ولاته غیر علی الله تغییر خو په الله او صفات دی الله مامر امر رازکه مخکې تر سویدې چې قدیم دی تو ویلیکي چې هغه محل فارده حوادث نوې حق خبره دادا چې خلاف په معنا کې حق داد چې خلاف په معنا خلاف اعتبار دی معنا سره نستال انه ان اريد زکه کثیرت مراد کوي له یمانه ول سعادتنا مجرد حصول دی معنا نو دا خو حاصل دی په حاله نو ان ندسي كما قال بهل احناف وإن أريد او کڅه ترنا خل ما یترتب عليه النجاته اغا چکم شی په دې بندي مرتب د نجات او ثمرات مطلوبه دي دینه د یقینن په مسجد الله تعالی کې قطع په حصول دې بندي حالا نن دراغلې فمن قطع نو چاته په یخین سره ذکر کړای د حصول اراده الاولیغه اول معنی ده ومن فوز او چاته تفیز کړای د سه سپارلې د مسجد دیواری تعالی لره اراده ثانیه دویمه معنی تر اخستدا نو یو ويل د سیدا نو حنا په ګرام دوی ملامت ندی او په ارسال الرسول فرا له ګلو د پیغمبرانو کې جماع د رسول په وزن د فعل باندې دا, دا رسالت نما خوداهی یا سفارت العبد دا استاذیتوب د بندت ویل کیږي په معنا نه هي سفاره العبد بين الله وبين ذوي البابه ودا اغا استاج تو بده بند تا ویل کی پما بین دی الله او دی اغاز خوندان او عقل کی من خلقته دی خپل مخلوقاتنا نا لی یح بهما لی الله تلا ختم کی پ دی رسالت سره عیل اللهم اغا مرزونه دی دی خيما قسوره عنه ف اغا امور کی چی خاصر دل یغنه عقلونه دی دی لمصالح دنیاوی او قد عرفت وقد عرفت معن الرسول والنبي ومانا دي رسول او دی نبي خطاب در کتاب په اول کتاب کې نوش فاخر کله به انسند تعویلی حکمتنا پدې کې مصلحت او عاقبت حمیده ده وفي هذا اشارهنا پدې کې اشاره ده الى ان الارسال واجبنا چرا له ګل د پیغمبرانو لازم دي لا بمعنى الوجوب علی الله پدې معنی باندې چې اغا په الله باندې وجوب راغلی د له کدار دی اغا معتزله ده بلکې موږ چي لزوم ذکر کوو پدې معنی باندې ان قضيه الحکمتي چې حکمت حکمت هغه مختزله ان قضيه حکمتې چې قضيه دې حکمت تقضیه هغه کوي د غره لېکلو لما فيه من الحكم والمصالح زکه پدې کې حکمت او مصلحتونه دی ولیس به ده لکه دا را د سمنه برهیم او ده او نه سم ممکن د جدول طرفونه برابر وي لکه دې ته ځه کړی دا بعض متکلمینو شمه اشاره نو به مات رحمت الله علی اشاره کړی دا ثم اشارانو بامات رحمة الله علی اغا اشاره کړی ده اله د الى وقوع د رسالوات کې د لود رسالره چې واقع سویم ده او فایده د رسولان او ته په د ارسال کې فایده څه ده هي او طریق د ثبوت د لرا و تعین بعضمن او تعین د بعضی اګاشخصو لرا سبب ته رسالت هو چې رسالته ثابت سویدا فقال ولیدی وقد ارسل الله تعالی تحقيق سر الله علی کل دي رسولان د بشر نه بشر لره جم د بشر نه انسانانو ته موبشررينا چې زیری ورکون کېدي لپار د ایمانو ای مانو د تواعت پهجننتته سواب سره و منذرینا اووي روون کدي لپاره د لیکو فره د عوسانه بناري او لاقاو پوه او سزا سره فإ ظات که دغه و مورمتقررام ما د اغ نه داله طرق لااقليله چې پاقل سر نه معلومگی وين كان فبي انظار ان دقيقةتنا او که چېرتوينو بیا پې باکو نظر و معلومگی لا سرو سیغنا اسانه کېږي اللالی واحددن بعد واحد دنا مګر لپاره یو یو کس کس رښتیا به نه مان نه یو یو کس و نو